ni asubuhi nyingine njema tuliyopewa na Bwana ya kumshukuru na kumsifu na kuzitangaza rehema zake na uaminifu wake katika maisha yetu tumeambiwa ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako e uliye juu kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako e uliye juu Kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Hiyo ni Zaburi ya mbili mstari wa kwanza na 2. Haleluya. Rafiki mpendwa, tuliambiwa katika tafakari iliyopita kwamba kama mwili wa Kristo tumeitwa kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Kama mwili wa Kristo tumeitwa kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Hatukuitwa kushindana bali kupendana. Hatukuitwa kuhukumiana bali kuchukuliana. Tulikumbushwa nguvu ya umoja. Tulikumbushwa nguvu ya umoja na tukaambiwa tunapokosa umoja tunaudhoofisha mwili wa Kristo na kumpa shetani nguvu asiyokuwa nayo. Tunapokosa umoja tunaudhoofisha mwili wa Kristo na kumpa shetani nguvu asiyokuwa nayo tumeonywa kwa neno la Mungu tusiwe watu wakubishana tusiwe watu wakubishana kwa habari ya siku vya kula miandamo ya mwezi au mitiririko ya ibada tusiwe watu wakubishana kwa habari ya siku vya kula miandamo ya mwezi au mitiririko ya ibada imeandikwa hivyo katika kitabu cha Wakolosai waraka kwa Wakolosai sura ya pili, mstari wa sita na saba. Wakoso, wakolosai sura ya pili, mstari wa kumi na, sita na kumi na saba. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya siku kuu au muandamo wa mwezi au sabato Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo bali mwili ni wakristo Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya siku kuu au muandamo wa mwezi au sabato mambo hayo ni kivuli ni kivuli cha mambo yajayo bali mwili ni wa Kristo kubishana kwa habari ya mambo hayo ni utoto kiroho kubishana kwa habari ya mambo hayo ni utoto kiroho Biblia inasema ufame wa Mungu sio kula na kunywa ufame wa Mungu sio kula na kunywa bali ni haki na amani na furaha katika roho mtakatifu. Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni haki na amani na furaha katika roho mtakatifu. Hiyo ni Warumi sura ya 14 na mstari wa 17. Rafiki mpendwa baada ya kupewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu kwa kumpokea Yesu hatupaswi kuendelea kuenenda kama watu wa tabia ya mwilini. baada ya kupewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu kwa kumpokea Yesu hatupaswi kuendelea kuenenda kama watu wa tabia ya mwilini. tunapaswa kuenenda kama watu wa tabia ya rohoni hatupaswi kuendelea kuenenda kama watu wa tabia ya mwilini. tunapaswa kuenenda kama watu wa tabia ya rohoni Tunapaswa kuzingatia kumwabudu Mungu katika roho na kweli kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na sio kwa kushikamana na mapokeo ya wazee yasiyozingatia amri ya Mungu. Tunapaswa kuzingatia kumwabudu Mungu katika roho na kweli kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na sio kwa kushikamana na mapokeo ya wazee yasiyozingatia amri ya Mungu. Biblia nasema kilichozaliwa zaliwa kwa mwili ni mwili na kilicho zaliwa kwa roho ni roho. Kilicho zaliwa kwa mwili ni mwili, na kilicho zaliwa kwa roho ni roho. Yohana sura ya tatu, na mstari wa kumi na sita. Tunapo Tunapompokea Yesu, tunazaliwa kwa roho. Tunazaliwa kwa roho. Biblia nasema tumezaliwa si kwa mapenzi ya mwili bali kwa mapenzi ya Mungu tumezaliwa si kwa mapenzi ya mwili bali ni kwa mapenzi ya Mungu kama kanisa ni wakati wa kujichunguza kama kweli tunaenenda tuna kama watu wa tabia ya rohoni au bado tu watu wa tabia ya mwilini kama kanisa ni wakati wa kujichunguza kama kweli tunaenenda kama watu wa tabia ya rohoni au sisi bado tu watu wa tabia ya mwilini tuangalie je kwetu Hakuna fitina na husuda. Je kwetu hakuna fitina na husuda. Je kwetu hakuna mashindano? Je kwetu hakuna kuhukumiana kwa habari ya vyakula, siku, miandamo ya mwezi na mengine yanayofanana nayo na hayo? Tumeambiwa katika waraka kwa wagalatia sura ya tano wa 25 na 26. Waraka kwa Galatia sura ya tano 25 na 26. Tukiishi kwa roho na twenende kwa roho tukiishi kwa roho na twenende kwa roho Tusijisifu bure. tukichokozana na kuhusudiana tukiishi kwa roho na twenende kwa roho Tusijisifu bure. tukichokozana na kuhusudiana rafiki mpendwa kuishi kwa roho ni kuishi kwa kumfuata roho mtakatifu anayetuongoza kufuata mambo ya haki amani na furaha kuishi kwa roho ni kuishi kwa kumfuata Roho Mtakatifu anayetuongoza kufuata mambo ya haki amani na furaha kwake hakuna mashindano wala mabishano tukimfuata huyo roho na kukubali uongozi wake ndani ya mioyo yetu mapokeo ya wazee ya mtii mungu yatakufa na tunda la roho litazaliwa na kukua na kustawi katika kanisa tukimfuata huyo roho mtakatifu na kukubali uongozi wake ndani ya mioyo yetu. mapokeo ya wazee asiyomtii ya Mungu yatakufa na tunda la roho litazaliwa na kukua na kustawi katika kanisa tumeambiwa tunda hilo la roho ni upendo furaha amani uvumilivu utuwema, fadhili uaminifu upole kiasi juu ya mambo kama hayo hakuna sheria tena tumeambiwa tunda hilo la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Imeandikwa hivyo katika waraka kwa Galatia sura ya ni mstari wa 22 na 23 tuombe. Baba wa mbinguni, tunasimama katika uwepo wako kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo kwa kutukuzwa na kukusifu asubuhi ya leo kwa mioyo na kwa vinywa Tuna tunakushukuru kwa kutupa siku hii tukapate kuzitangaza rehema zako asubuhi hii na uaminifu wako wakati wa usiku jina lako litukuzwe na ufame wako uje ndani yetu upate kutawala na kutamalaki karibu Yesu ukae katika kiti chako cha enzi ndani ya mioyo yetu ukatuongoze katika njia zako kwa roho mtakatifu wako tunaomba e Mungu ututakase na kutusafisha na matabia yote ya mwilini ni yanayotuzuia kuenenda kwa roho tunakuomba uturehemu na kutusamee kwa kuto kutokuenenda kwa roho tusamee e Bwana pale tulipobishana na kuhukumiana kwa habari ya siku ya kula na mengine mengi yasiyozingatia haki amani na furaha tusamee e Bwana pale tulipotengana kwa sababu ya mapokeo na tukaacha kuitii amri yako. Tunakusi Yesu utusafishe kwa damu yako, ukatondolee huo udhalimu na hiyo hatia ndani ya mioyo yetu. Ukatupe kupendana na kushikamana huku tukiuhifadhi umoja wa roho ndani yetu. Tunakuomba utufundishe kwa habari ya ushirika wa Roho Mtakatifu unaotuvuta kwa umoja ndani ya Yesu Kristo lile tunda la roho na likazaliwe ndani yetu tukaishi kukupenda na kupendana sisi kwa sisi kama ulivyotuagiza baba tunajiachilia mkononi mwako wewe ujuae kutoka kwetu na kuingia kwetu ukatujaze e bwana na nguvu za roho mtakatifu tukaweze kukutumikia vema ukatujaze ule upako wa alfa na omega ili tukapate kutimiza yale tutakayoyanzisha kwa utukufu wa jina la Yesu Tupe roho ya hekima na ufunuo katika atua zetu zote e bwana kila mahali tutakapokuapo tukajue yaliyo mapenzi yako jina lako litukuzwe milele mungu baba na mwana na roho mtakatifu katika jina la yesu kristo amen pamoja katika kristo yesu kundisilo leo ni tarehe 17 agosti mwaka wa 2023 rafiki mpendwa tukimfuata roho mtakatifu na kukubali uongozi wake ndani ya mioyo yetu mapokyo ya wazee yasiomtii Mungu yatakufa na tunda la roho litazaliwa na kukua na kustawi katika kanisa Mungu na atuwezeshe kwa jina la Yesu Kristo na damu yake mema juu yetu ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote uwe na siku njema Amen